الذي فُعِلَ لأجله الف لام هو الافلام بمعناه الذي کا مفعول بمعناه الفعله کا او لأجليه کا الذي فُعِلَ لأجله آغه مفعول چې دغه د وجنه یو کار شي بیا کلا کار رستوي وجمخ کیوي او کلا کار مخ کیوي وجا سوي رستوي دغه وجنه مراد با عايسته شو نو کله فیل شي مرتب شي لکه په جوون باې چې قوود مرتب شي هغه مخ دلتوب شي او قوود شي مرتب شي او کله داسې وي چې دا فیل مخې وي او دا مپوللوغ شي مرتب شي ذوب خبر پونه شو نو دی اجل لمراض علتنا علت با عسر علت څه شي یعنی با عسر الفيلوي يا برابر خبر ده ک په وجود کې د فیل مخکی وی او ک په وجود کې د فیل نه فروستوي چې مخکی وی نو هغه ته مفعول لهو چې دا دغه فیل مخکی وی او څه شي مفعول لهو فروستوي د دې مفعول طلب کوي کنه د دې ته چې کم دنو وي مفوله هو تحصيلي فلوزه شي او دې بل ته وي چې دا مفوله هو مخ کی وي صحیح که ده, ده, ده. که نه دا غوډه وجه کار غکار شوي دي د دې ته وي مفوله هو حصولي فلوزه شي او بل حصولي دی مفوله هو چې منشوب راضي کنا چې سره راضي منشوب راضي د دې کې وا چې دی به مصدري مدارسب یع فیل پسې چې مزدر را دی که نه فیل پس چې او معنا دیله ترې اهری ده مفول لهوي مع د ایله تیر سکې ده ظاهری ده لا دا پسې مف... مفول لهويسب مفولې له ص شوناله شو ترې ظاهری ده ل دا, دا مفول لهغوي ده منصوب هم رازی او مجرور بل حرف الجرم رازی منصوب چی ده رازی کنند د ده, ده پار شرط ته یو ده چه ده با مزدری ده بسوی مزدر دو ام داره چه ده دو او ده آغا فیل معلاله فاعل بسوی یو او در ام ده ده دو او د فیل معلاله زمانه بسوی یو او, فیل, بس یو چه او فیل چه کم ده چه کم لطا علت ویلده ده آغا اتمنه بس اتحاد فاعلی اتحاد زمانی او بزدریت صحیح شو ها قدری شرطون شو ادامت لب ندگی نی چه نه سب والاور کول واجب دی جمهورو پا نیز نه سب واجب دی خوزن داوی چې نه سرد دی شرطونو نا بیاون پلاب باندې مجرور رازی بیاون پلاب سرازی لیکن زارب تو زیدن تادی بن ټول طول شرطونو پا کشتے کانا تادی بن څرته نټرس دي موجوده یو څراغ دی نه تاوي چې زرب تو زيدل لتاديبن هم څه دي جائز هم څه دي چاېز دي ته خبر پوښوي يونس او مفعول له المسدر انا ابانا تعليلا كجد شكرن واذنو يونس او مفعول له منشوب کولی شي چې کمدننو مصددرو دد د جنا نه چې دا چدا مفول لهوي په حال کوون د دی مزد کې چې دا به مفول لهوي خو الله رابانه تعليله که دخ کاره کوي چې کم ماه د چلهه تعاللی لرهه چا له کا شکران وا نه لکه څخه کوه چې کمدننو د پاه د شکر کولو واد او بدل ورکوا يا عجزي کوا دا نه يدي نه کنا عجزي کوا وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وان شرط فقد فجرره بالحرف وليس يم تنع مع شروط كلزهد ان ذاقنعا وهو وهو وهو وهو قد غلق قد لد هل كلاين او دا چې کم ده دا مزدر دا مفولو ہو چه ده دا آغا سسرا چه عمل کی بده که نو متحد بای وقتا و فاعلا نو ده مزدر و مزدری مخیزی کرده وقتا و فاعلا بسی متحدی و این او که یو شرپکی مبقود شی نو فاجرورو بی الحرفی صحیح شوکا نا جر والا بچا ور کبیا حرف پانی ور لکه جی توک سیمنی وړله راغلی یم جی تو کل سیمني صحیح ده, ده سی تو تو سیم. که نه منظریت توک نه شته که سمن موړي منظر دی ای نوجی تو کل س اوجی توکهه لوا دی یا جی توکه لوا دی که تا خواله رالمم د وجهې د واده ستاانه زما سره تا ما سره سکي وه خواواده فدوا دی فایل کا ذکر او دی وجي اد فایل ته پیښته دي فرق دی کنه فایل یو جئ تو کا لئکرامي ایا کا جئ تو کا لئکرامي ایا کا بل امسي ستاسو په لار عالم د وجد اکرام زمانہ استاسره ولئکرامي او جئ تو کا فایل یو دی قبيل امسي اکرام پرون شو دی مجیت نن شو دی اتحاد زمانی نشته ولی سیم ثنیمه شروعتی کله زهدن زاقنعا قانع ازا لزهدن قانع ازالی زهدن په زهد کې د درې وړه شرطونه سړي موجود دي خساره ده دینا لام باندې مجرور شوي دا شویر. دی ده لام سره مجرور کول دا سناجایزه نه دي شیا سره د وجود چانه شرط تام ویلو کو نو دو شیرون کی او بلا مسئلہ ذکر کے چھو مفول لہو پا دریخ اسمارے یو مجرد عن اللہ می وال اضافہ مجرد عن اللہ می وال اضافہ چھو نبکی لفلام چھو نبکی اضافات معرب باللام معرب باللام او دریم ذل اضافہ ذل اضافہ این چھو مضافی بل چاہتا چھوی مضافاتو مجردان اللام والاضافه اريك اللام مجرده ډير دیر کم نيراتل ل لکه جئ تو كا ن ضربت و ضربت زيدا تعدي بن ني اضافه شته او نه شته الف لام شته دغه نسب اولاد چرب کې ډير څه دي کم دي اگر چ جا جائز دي لکه ضرب ما بخويلي تعدي بن چه کم چه کم نه مسوبي الله انه معرب بل لام نه په پاری کې ته کوم د نو او نه سب سره او انغه څر پکه څه دی اولاد څه شي څر پکه چې اولاد راوځي رګنه نو چې م خوبې ال چې کمدن معرب لا هغې کې جر ک صیر دی او قلیل پهې قليلی دیدي مخکې په اک دی لکه ظرب تو ځدن ل تعلی ويلی پلاان ل تع اگر چې نهسب پهې معمولو غوند کسه دی چا صحیح شوه او چې کم چې کمدننو مسوش دی اضافت دی تو ش دی اضافت لکه ذرب تو ځ ظرب تو ځایدن بي که نه تع تعدی به هو که نه نودل ته کې چې کمونو ن اوسشي او جر جذاب تو دن ل تعدی بي د لان خو شته لان خو مذاب سر کې شي نوزاررب تو دن للی تعدی بي تا چې کمونو سر دی او زربت زیدن تعدیبهو دام سے جائز خبر باندې بوش ہوئی خلام مسرح کرتا او کدی کسیر دیوئی او قلیل لئے ایس صبح المجردو والعقص فی مصحوب الوانشدو لا اقد الجبنان الہیجائی ولو طوالت زمر الادائی او قلیل لئے ایس صبح المجردو سره سرده چی کم دنو ملگرشی دا لامجرد ملګری شه د مجرد سره چه څه سره د مجرد سره د مجرد چه څه سره د مجرد سره والاك صفي مسحوب ال اواكس ددي شنه سب کثيري او جر قليل ابو مسحوب ال کې دي چې ملګري انسان کې ال کې او د شير کې داسي ویل دي شامرب بالله معنی چې کومه فتحه شوې ده راغلي ده لَکَ اللّٰہَ اعُوذُ الْجُبْنٰنَ عَلَى چې کوم نو ته ځنه د وجد جګړینه او رب بالله <سلم> باندې سره غلې اگر چې کوم نو کپر لب سېرا شیډلې د دشمنانو ډیر را شیډلې چې د دشمنانو المقلو